Guilherme, eu falo aqui do Hotel s l a v i e i r o onde acontece um Fórum Internacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ao meu lado está o b e m Corrêa Silva, da Coordenação de Inovação do Departamento de Até do Ministério do de Desenvolvimento Agrário. Muito bom dia. São 11 países que estão participando aqui, né? o que está sendo discutido? Então, nós estamos aqui com uma representação basicamente da América Latina.、Né? É um Fórum Internacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Diria que é o primeiro fórum organizado nesse sentido e com o tema da cooperação internacional da extensão rural no ano da agricultura familiar, no ano internacional da agricultura familiar. É uma promoção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da FAO, especialmente a FAO Regional, América Latina e Caribe. Como q u está e funcionando essa questão da agricultura familiar? Vocês estão discutindo bastante na América Latina, né? É, A agricultura familiar é um segmento importante na economia dos países, né? no Brasil. A agricultura familiar vem sendo reconhecida, especialmente na última década, como um setor que contribui、eh, com a produção de alimentos, né? E, portanto, com a economia do país, baixando a inflação, colocando alimentos à disposição da, da população. O Brasil ele implementou muitas políticas voltadas para a agricultura familiar,、eh, especialmente o PRONAF, mercado institucional. Penai, mas a assistência técnica e extensão rural vem num processo de reconstrução no país nos últimos dez anos. E o Brasil, então, assim se coloca no cenário internacional como um exemplo de política pública para a agricultura familiar. E, e os países da América Latina, da mesma forma, a agricultura familiar é importante e, portanto, a cooperação dos países se tornou uma pauta relevante nos últimos anos. É, o que motiva nós, inclusive, estarmos aqui discutindo como fazer bem essa cooperação, aprender com os países e também transmitir a nossa experiência. Se espera, após o fórum, é claro que tem vários países aqui discutindo esse assunto, alguma carta, algum tipo de decisão? Na verdade, nós temos aqui, eu diria assim, os, os atores mais importantes na cooperação internacional no tema da extensão rural. Nós temos o Ministério do Movimento Agrário, a FAO, a EMBRAPA, a, as organizações estaduais de pesquisa,、e、nós temos aqui, então, a Rede de Extensão Rural é, Estatal. É, representado pela ASBRAER, e temos também aqui a representação dos movimentos sociais da agricultura familiar, no Comitê Nacional de Extensão Rural. Então,、uh, contamos aqui com a presença da, do Comitê Executivo e representações de fóruns nacionais da Rede Latino-Americana de Extensão Rural, n a qual o Brasil também faz parte. Então, são atores relevantes que esperamos até o final do dia conhecer o que cada um está fazendo. E vamos ter um momento onde nós vamos poder conversar, dialogar, para construir sugestões no sentido de fortalecer essa cooperação. Com promoção do Ministério e também das Nações Unidas,、eh, por que a escolha de Foz do Iguaçu para tratar desse tema?、Ah, existem dois motivos importantes que nós estamos em Foz do Iguaçu. O primeiro é que a FAO tem um escritório sul no Brasil e que está l o c a d o no Parque Tecnológico da i t a i p u b a Nacional. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a Itaipu Binacional ela é um exemplo de como fazer política pública de desenvolvimento rural、eh, e, desenvolvimento, e com a questão ambiental e a sustentabilidade e agricultura familiar como base. Então, estamos aqui também aprendendo do Cultivando a Água Boa da Itaipu Binacional e estamos、eh, aproveitando esse espaço da FAO com a Itaipu para fazer uma articulação com as políticas brasileiras e com os países vizinhos. Ok, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui para a Rádio CBN de Foz do Iguaçu. Então, bom dia e bom evento. Muito obrigado. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.